Kinyírták őket. Ez nagy szenzáció volt a gerületben. Ebben az időben a barátok és a barátnők nagyon nagy szerepet játszottak. Ha az ember éjszaka véletlenül nem tudott hirtelennyében holaludni, aludni, becsengetett egy baráthoz vagy esetleg egy barátnőhöz, és ott szállásra talált. És a nők sokkal rendesebbek voltak a férfiaknál. Nem fordult elő, hogy azt mondták volna, hogy nem,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 Éppen erről az oldaláról, erről a túlzottan merev iskolás pártszerűségéről ismertem, amely ellentétben állt Rákosinak vagy Révainak a könnyedségével, de még gerőkeserű cinizmusával fölényességével is. Rajk lobogóhajú és égőszemű volt. Az ő személyét nem tudtam beleilleszteni abban a képbe, hogy bármikor, bármilyen oknál fogva, még ha száz százalékig meg volna is győződve a maga igazáról, szembekerülne a pártal.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 elkerülhetetlenül létezett, ameddig, mint utóla kiderült, voltak olyan dolgok, amelyekről nem mertünk egymással beszélni. A falakon lógó Sztálin képek nem egy volt, és a rádionáló kis herendi Sztálin szobor összetörve és összetépve a házunk előtt lévő szemétbe kerültek. Elsőnek Erdős Péter jött el hozzám,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 Azon a bizonyos november negyedikéj-i hajnalon Donát fölhívott, hogy közölje, mi történt. Szerintem legfőbbképpen azért hívott, hogy megtudja, hol van Losonci Géza, mert ők nem tudták. És mikor föltettem a kérdést, hogy most mit tegyünk, azt mondta, hogy mindenki belátása szerint cselekedjék. Tudomásom szerint csak Losoncit és Harasztit informálták, hogy menjenek a Jugoszláv követségre, a többieket nem. Hozzá kell tennem, hogy ennek a lépésnek a politikai és emberi helytelenségét Losonci rögtön fölismerte, mert miután ő is megérkezett a követségre, az első dolga az volt, hogy elkezdett telefonálni, hogy mi történt és hogy mi hol vagyunk. Részben ennek az általános zűrzavarnak és fejvesztésnek tulajdonítom, hogy ezen a hajnalon én sem viselkedtem családapához és politikushoz méltóan. Azt történt ugyanis, hogy a telefon után pánikba estem. Pillanatok alatt felöltöztem, és egy szár ruhában, kabátban elmentem otthonról azzal a szándékkal, hogy megpróbálok valahol elbújni. És amint látom, hogy mi történik, megpróbálok átjutni a parlamentbe. Azt nem tudtam, hogy a parlamentbe hiába is jutnék el, ott már nem találnék senkit. Ez egy szégyen teljes lépés volt. Egyike azon dolgoknak, amelyeket legjobban röstellek az életemben mert ott hagytam az akkor 27 éves feleségemet a három kisgyerekkel, holott teljesen világosan tudnom kellett, hogy ha valóban a legrosszabb dolog következik be, amire számítottam, itt órákon belül megjelennek a pribékek, és keresni fognak engem. Akkor pedig egy évtizedes gyakorlatom és tapasztalatom alapján nyilvánvaló, hogy a feleségemet kapják el a gyerekekkel. De a rémületben és a pánikban mint ez elszállt a fejemből, és csak a saját bőröm megmentésére gondoltam. Ez olyan dolog, amit soha nem tudok megbocsátani magamnak. Egy totális jellembeli csőd volt. Nem is beszélek arról, hogy milyen politikai esztelenségek és képtelenségek következtek belőle. Mikor elmentem otthonról, először a Fillér utcán a Moszkvatér felé vettem az utamat, ami... Most utólag, nem emlékszem pontosan, azt látszik igazolni, hogy valóban a parlamentbe akartam bejutni. Ott megtudtam, hogy nem tudok átmenni a hídon. Akkor elindultam kifelé a Szilágyi Erzsébet fosoron, majd a Pasaréti úton, és elmentem egy olyan barátomnak a lakására, akiről biztosan tudtam, hogy az első 24 órában nem fogják keresni. Nagyon rövid időt töltöttem ott, majd éreztem, hogy ez mégsem stimmel, Fél óra múlva ott hagytam őket, és elmentem az akkora Júli utcában lakó Surecék lakására. Fölvertem őket az ágyból, fogalmak sem volt semmiről. Tőlem tudták meg, hogy hajnalban a szovjet csapatok megszállták az országot. Ágyusztak, de a lakásban azt nem lehetett hallani. Surecéktől hazatelefonáltam, hogy megtudjam, mi van a családdal, de a háztartási alkalmazott vette föl, és mondta, hogy a nagyságos asszonyék elmentek, de rögtön szól a széljenőnek. Ő mondta el nekem, hogy mi történt. Egy jugoszláv diplomáciai kocsi elvitte Editet a gyerekekkel együtt. Utólag megtudtam azzal a szöveggel, hogy a biztonságok érdekében menjenek be a követségre, és Tituelftárs menedékjogot biztosít a számukra. Természetes, hogy Edit összekapkodta magát a gyerekekkel, és kis Motyóval bement a követségre. Minden józan emberi megfontolás ez diktálta. Azonban az én 44-es tapasztalataim alapján egész pontosan tudtam, hogy ilyenkor csak arra a legbiztosabb helyre nem szabad menni, ami meg van jelölve. Persze volt reális esélye, hogy az egész társaságot családostól átszállítják Jugoszláviába. Ha nem lett volna, akkor nyilván senki nem ment volna oda. De ha a Jugoszlávok komolyan gondolták volna, és meg is akarták volna csinálni, akkor sokkal szerencsésebb lett volna, ha az egész társaság valahol illegalitásban várja ki a pillanatot, amikor a két kormány között megtörténik a megegyezés. De az történt, hogy a csapat bement a követségépületébe, vagyis kitette magát a kirakatba, bezárta magát egy helyre, és ezzel teljesen tehetetlenné vált. Szántót nem kérdeztem meg, hogy ő milyen eshetőségre számítva kérte a menedékjogot, tehát itt találgatásokra vagyok utalva. Ha ez a menedékjog kérés a jugoszlávoknál 30-án vagy 31-én a köztársaság téri események után történik, azt elfogadom. Mert akkor jogos volt a félelem egy jobb oldali hatalom átvételtől. Szerintem az egyetlen helyes magatartás Bibó Istváné volt. Emberileg is, politikailag is. Miután a rádióban az hangzott el, hogy a kormány a helyén van, a kormánynak a helyén kellett volna maradni, és megvárni, hogy mi történik. Végül is, aki ilyen történelmi szerepet vállal, annak számolni kell minden következménnyel. Nem vitás, hogy nem történt volna más, mint ami egy hónap múlva történt. Abban a pillanatban letartóztattak volna mindenkit, akit ott találnak a parlamentben, és azonnal vitték volna őket tökölre, ahol akkor már a kormány és a vezetés más tagjai voltak. Tehát a végeredmény nem különbözött volna, de az teljes és adekvát emberi politikai magatartás lett volna. Hogy milyen végzetes volt a lépés, az már aznap délelőtt kiderült, amikor közvetítették Nagyimrének Rankovics üzenetét, hogy a menekülők igyekezzenek valami fajta megállapodásra jutni a kádár kormánnyal. Az MSMP ideiglenes intézőbizottság a teljes létszámmal a jugoszláv követségem volt, kádár és Kopácsi kivételével. Közben Surecnél hallottuk a rádióból, hogy az új vezető Kádár János. Hazudnék, ha nem mondanám, hogy ez bizonyos mértékig megkönnyebbülést okozott, mert sokkal rosszabbra számítottam. Bár elképzelni sem tudtam, mi fog következni, Kádár, akivel néhány napja beszéltem utoljára, és különben is elég jól ismertem a karakterét, gondolkodását, politikai habitusát, nálam is azok közé számított, aki az adott körülmények között a legjobbnak tűnt. Később, amikor a Dunahidak megnyíltak, a jugoszláv katonai Atasé, aki a kocsiján járt kelt a városban, arról hozott híreket, hogy mi van a követségen. Jól vannak, egészségesek, nincs különösebb probléma, folynak a tárgyalások arról, hogy mi lesz a sorsuk. Mindig csak azt mondta, hogy folynak a tárgyalások. És hogy bent a követségen éles viták folynak. Ekkor írtam egy levelet az intéző bizottsághoz. Ez már jó néhány nap múlva történt, talán egy hét is elmúlt, vagy több is, amelyben a leghatározottabban azt javasoltam, hogy próbáljanak valami fajta olyan megállapodásra jutni, amelynek eredményeképpen mi itt maradunk, és vállaljuk, hogy teljesen visszavonulunk a politikától, és civil foglalkozást keresünk magunknak. Megkeressük azt a lehetőséget, hogy hogyan tudunk beilleszkedni a társadalomba politizálás nélkül. Mint utólag megtudtam, a levelet a követségen tartózkodó pártvezetők részéről közfelháborodás fogadta. Megbélyegeztek, a javaslatomat pedig határozottan elutasították. Most nem losoncira és harasztira gondolok, akik jobban ismertek, de a többiek nyilván azt gondolták, hogy itt kin engem már megfőztek, és valakinek a kezdeményezésére vagy befolyására írtam a levelet, és próbálom őket befolyásolni. Gondolom, hogy az én kegyesebb megítélésemben, a velem szemben való elnézőbb magatartásban, ami csak az ítéletben jutott kifejezésre, másban például a bánásmódban már egyáltalán nem, szerepe lehetett ennek a levélnek. Az intézőbizottság tanácskozásainak különben sem nagyon volt látható eredménye. Természetesen nem is lehetett. Sajnos losoncival soha többé nem volt alkalmam beszélgetni de Dolátnak néhány megjegyzéséből nyilvánvalóvá vált számomra, hogy ő maga se tulajdonított politikai jelentőséget annak, amit az bizottság ott végzett és határozott. Kivéve azt az egyértelmű álláspontot, hogy ezzel az új kormányjal nem hajlandóak politikai tárgyalásokra, és továbbra is magukat tekintették az MSZNP hivatalos legitim vezetőségének. Elérkezett a nap, amikor reggel a jugoszláv katonai attasé közölte velem, hogy ma fogunk hazamenni. A dolog úgy fog történni, hogy ő elviszi a követségi a követségre, és ott csatlakozom a családomhoz. Persze nagyon izgatott voltam, elsősorban azért, mert egy hónapja nem láttam őket. Mire odaérkeztünk, már áramlottak kifele az asszonyok a gyerekekkel. Torlódtunk befele egy buszba. A felszállásnál egy civil magyar állt a busz ajtajában, valami ávós tiszt lehetett. Amikor ezt Szilágyi Ella megállapította, kezdtek visszaözönleni az emberek a buszból. Nem túl messze mindenféle civilek álltak, nyilván szolgálati emberek. Hogy oroszok vagy magyarok, nem tudom. Bekerítették az egész társaságot, óriási zűrzavar keletkezett, kiabálás támadt. Nagy Imre úgy kalkulálta, hogy ő száll föl utolsónak. És amikor özönlött vissza a nép, akkor oda ment a nagykövethez, Szoldaticshoz aki kint állt a követség ajtajában, és németül mondta neki, hogy micsoda dolog ez. Itt szovjet busz vár, és szovjet sofőr. Mi dolgunk van nekünk a szovjet hatóságokkal? Mire Szoldatics szemmel látható felháborodással vette szintén tudomásul ezt a dolgot, és a saját fülemmel hallottam, amikor azt mondta, hogy Soven sie nicht wollen, dann bleiben sie. Nagy Imre az invitáció ellenére a leghatározottabban azt mondta, hogy nem maradunk, most már elmegyünk. Nem hiszem, hogy a nagypolitikának nagyon sok választási lehetősége lett volna velünk szemben. Természetesen mindegyik per koncepciós volt abban a pillanatban, mielyt a forradalmat ellenforradalomnak minősítették. Hiszen ennek következményei voltak, kivégzések, százaival. A mi perünk ezen belül is egy klasszikusan koncepciós per volt aminek nem az volt a lényege, hogy fizikai kényszerrel erőszakolják ki a vallomásokat, bennünket olyan helyzetbe hoztak, hogy semmiféle fizikai kényszer nem kellett ahhoz, hogy az ember felfogja, hogy milyen vallomásokkal mentheti meg az életét. Nem kényszerítettek bennünket olyan dolgok bevallására, amit nem követtünk el. Mert az, amit mi ténylegesen cselekedtünk ez alatt a három év és a forradalom napjai alatt, az nekik untig elegendő volt ahhoz, hogy azt torzul minősítve, ugyanazt az eredményt érjék el, vagyis annak alapján elítéljenek bennünket. A mi vizsgálatunk gyakorlatilag 57 nyarán befejeződött, és 1958. februárban került sor a főtárgyalás első fordulójára. A tanuk kihallgatása után került sor a perbeszédekre, majd mindenki felszólalhatott az utolsó szó jogán. Az elterjedt hírekkel, meg leírtakkal ellentétben Nagyimre nem élt az utolsó szó jogával. A többiek éltek vele. Donát is, Gimes is, és akik megmaradtunk, mindannyian mondtuk, hogy nagyon sajnáljuk, ami történt. Nem az volt a szándékunk, ami történt. Sajnáljuk, hogy annyi ember elpusztult, és ezért felelősséget érzünk. Lényegében ez volt a vonal a minnyájunknak a nagyon rövid utolsó szónak. Tehát ekkor sem volt semmi patetikus vagy retorikus előadás. Utána visszavezettek bennünket az árkáinkba, majd vasárnap, ebéd után bittek le ítélethirdetésre. Egyszerre ilyen sürgős lett nekik. Egyrészt elhangzottak az ítéletek, másrészt elhangzott azoknak az elég hosszadalmas indoklása is. Minden le volt írva. Vida csak felolvasta. Utána az ügyészhez fordult, akinek nem volt észrevétele. A vádlottakhoz fordult, akik közül Nagy Imre mint halára ítélt, nem kért kegyelmet. És akkor mondta azt, hogy az ő ügyében a végső szót, az ítéletet a történelem és a nemzetközi munkás mozgalom fogja kimondani. Klubrádió a 1958-tól az 1960-as szabadulásomig Vácot majdnem egy évig egy zárkában voltunk Bibóval. Mikor átvittek bennünket Vácra a nagy zárkába, együtt dolgoztunk a fordítóirodában. Bibót mindenki nagyon kedvelte, mindenkivel jóban volt. De azt hiszem, hogy ott, abban a nagy zárkában is a legközelebb mi kerültünk egymáshoz, Egyszerűen azonoknál fogva, hogy abban az időben én szakítottam a legradikálisabban a dogmatikus marxizmussal, tudományos szocializmussal. És ettől a gondolkodásomban nagyon közel kerültem hozzá. Bibó szocialista gondolkodású embernek vallotta magát, az ő szocializmusa annyira homályos és elnagyolt volt, mint akkor már az enyém is. Még a többiek ha vitatkoztak, beszélgettek vele, marxista műveltségük alapján tették, addig én nem ilyen alapon váltottam vele szót. Így aztán miért tettük meg a legjobban egymást. Rajtunk és a családon kívül tulajdonképpen nem volt neki szorosabb kapcsolata senkivel. Egészen az élete végéig, amíg kezdett néhány fiatal járni hozzá, szörnyű körülmények között éltek. Állandóan neki kellett a pincéből a szenet felhozni. Akkor már nagyon magas volt a vérnyomása, és félvesével élt hosszú idő óta. Engem kicsit meglepetésszerűen és váratlanul ért, amikor a halála után néhány évvel megindult az óriási bibókultusz, és fölfedezték. Persze nagyon örültem neki, de ha ez az életében történik, a fele is elég lett volna ahhoz, hogy a Pisti kicsit tovább és könnyebben éljen. Edith már 1960 elején a beszélőn mondta nekem, hogy van valami hír, hogy lesz amnestia, és én abba bele fogok esni. Egy-két nappal előtte, ha nem is hivatalosan, de biztosan tudtuk, hogy kiengednek. A rádió éjszaka mondta be, hogy másnap egy amnesztia rendelet lép életbe. A mizárkánkból Haraszti, Donát, Váradi, meg én szabadultunk. Engem utolsónak szólítottak, de nem névsor szerint ment, mert a Dérivel egyszerre szabadultam. Déri tudta, hogy őt várni fogja a böbe, és kocsival viszi haza. Fölajánlotta, hogy ha akarom, akkor elvisznek engem is. Egy taxi várta a Dérire már órák óta. Horváth Zoltán és Böbe voltak benne. Dériék valóban felhoztak Budapestre, de a Déri zsugori ordenárés hágára jellemző, hogy a fogasnál kitettek azzal, hogy nekik nem esik útba, hogy följöjjenek a Hankóci utcába. Így aztán onnan taxin mentem haza, egy zsákkal a vállamon. Borzasztó izgatottan vártak már, este felé volt, és a gyerekek úgy megijedtek, hogy amikor megláttak, elfutottak. A gyerekek akkor már három éve nem láttak, persze, hogy nem ismertek meg. Nem tudták ki az a rongyos, szakadt, idegen pasi, aki zsákkal a hátán beállít. Úgy kellett őket előkotorázni. Hamarosan megjelentek a szüleim is, mihelyt meghallották, hogy otthon vagyok. Ott volt a legszűkebb család, a húgom is persze. Ezzel az aktussal megkezdődött a civil életem. Fölöttünk laktak a széljenőjék, velük igazi jó szomszédság volt. És alattunk a régi lakók, akik már akkor ott voltak, amikor oda mentünk, és nagyon féltek tőlünk, mint kommuniságtól. Aztán később kiderült, hogy nem nekik volt okuk a félelemre. Nagyon nehéz volt az indulás a börtön után. Rendkívül rossz anyagi körülmények között éltünk. Edithnek, aki a pedagógiai könyvtárban dolgozott, legalább volt valami köze a szakmájához, de nem taníthatott, nem érintkezhetett gyerekekkel. Hármunkat, Harasztit, Donátot meg engem, akik régi pártagok voltunk, behívattak a pártközpontba. A Kádár titkárság vezetője Sándor József acélgyörgy társaságában fogadott bennünket. Amilyen derűs légkörben kezdődött a beszélgetés, annyira hűvösen végződött, mert elkezdtem arról beszélni, hogy mi most ugyan kijöttünk, de a börtönben százával vannak fiatalok, diákok, munkások stb., és hogy ez az amnestia nagyon szűk markú volt. És gondolniuk kellene arra is, hogy ezekkel az emberekkel mi történik. Erre elég élesen válaszoltak, figyelmeztettek, hogy én nem vagyok senkinek a szószólója. Mire mondtam, hogy de igenis, én ezekkel az emberekkel évekig együtt voltam. Szóval eléggé megromlott a légkör a vezető és köztem. És így távoztam tőlük mélységes undorral. A szószoros értelmében sehol sem tudtam elhelyezkedni. Minden próbálkozásom eredménytelen maradt. Végül egy ember járt ebben eredménnyel, Kádár Iván akit ki kellett emelnem, mert a kiszabadulásom pillanatától kezdve hihetetlen barátian, áldozatkészen viselkedett. Beszélt régi vasasbeli haverjával, veresi oskával, aki szintén belügyes volt korábban, akkor pedig a kisosz elnöke, és azt mondta, hogy őt nem érdekli semmi. Ő sportolók százait helyezte el és ő engem is elhelyezett anyagbeszerzőnek, az építőanyagipari KTS-be, a 8. kerületi Leonardo da Vinci utcába, 1800 forintos fizetéssel. Ez 1964-65-ben lehetett. Ennek a szövetkezetnek az volt a fő jellegzetessége, hogy anyagokat készít fürdőszobába, meg földre való csempéket. Az elnök, aki párton kívüli és egy erdei menekült úri család sarja, engem is úgy fogadott, mint egy protekciós kádert. Viszont hamarosan kiderült számára is, hogy ki vagyok hogy a munkakönyvembe mi van beírva, és én persze pofáztam ott is, úgyhogy azért két-három hónap múlva el tudtak nagyjából helyezni a fejükben. És akkor már kezdtem jól érezni magam. Nagyon különböző emberek voltak ezek között a trógerek között is. Voltak nagyon egyszerű, tanulatlan cigány, félcigány vidéki napszámos emberek, meg a sofőrök, de akad köztük Hortista főhadnagy is. Ő volt a legóvatosabb. Ő soha nem jött el velünk még fröcsőzni se. Persze nem tudták, hogy zsidó vagyok, de ezek az emberek nem voltak antiszemiták. Ha verest szítták, akkor mint rohadt kommunistát szíták, és nem mint szar 1972-ig voltam a szövetkezetben, és kifejezetten jól éreztem ott magam. Kellemes társaság volt, rengeteg duma, plecska. Akkor ismertem meg egy ilyen köznapi magyar munkahelyet, rengeteg buli, minden névnap, minden születésnap megünnepelve, keresztbe kasul baszások, azt hiszem mindenki, mindenkit megbaszott. Szóval nagyon lezser, könnyű élet volt. Délelőttönként mindig írtam, 11-12 tájt indultam el otthonról, és úgy osztottam be magamnak az időt, hogy a munkámat egy-két óra alatt elintézzem. A főnökeimet csak az érdekelte, hogy háromig beérjek, hogy a váltás meglegyen. A teherautósokkal nagyon jó alkut kötöttem. Az volt a lényege, hogy minél korábban érkeznek, annál több órát írok be nekik. Tehát, ha négykor jöttek, azt írtam fel nekik, hogy hatkor érkeztek. Így mindenki nagyon jól járt, mert ők megkapták a plusz órákat túlórában, én meg öt-hat között haza tudtam menni. Átvettem a szállító leveleket, a másnapra valókat kiállítottam, meg benne volt még egy fröccsözés is. Hat óratájt általában otthon voltam, Kivéve amikor bulik voltak, mert azokat nem lehetett kihagyni. Amikor acélból politikai bizottsági tag lett, akkor szirmaiék annyira forszírozták, hogy 1969-ben vagy 70-ben konkrét erőfeszítést tettek arra, hogy én az Irodalomtudományi Intézetbe kerüljek. Acél le is szólt. Egy jó darabig eltartott, amíg acélt rá lehetett bírni, hogy segítsen. Újhelyi Szilárd kérdezte tőle, hogy miért nem akar segíteni. Azért, mert a vásárhely engem hülyének tart, mondta acél Szilárdkának. Ez igaz volt-e, nem tudom honnan tudta. Vagy valaki visszamondta neki, vagy csak ő megérezte. De jellemző volt a komplexusaira, hogy azt mondta Szilárdkának, hogy a börtönben is rengeteget gondolt arra, hogy vajon most mit mond róla a vásárhely. Ennek az lehetett a mély lelki oka, hogy én az acél leója lett. Mikor 49-ben Edittel összeházasodtunk, a Kikelet Hotelbe mentünk Pécsre, a Mecsekbe. Ott akkor Acél volt a megyei titkár. Losonci Géza, aki akkor hatalma teljébe volt, lejött Marikával valamilyen jogcímen egy víkendre, vagy hogy bennünket meglátogasson, és Acél meghívott bennünket vacsorára. A vacsora nagyon ízlet, de szörnyű történeteket mesélt az ő Baranya megyei rémuralmáról. Biztos minden megyei titkár nagyjából így viselkedett, de mi ezt nem tudtuk. A szabad népszerkesztőségének fogalma sem volt arról, hogyan történik a kollektivizálás. Tátott szájjal hallgattuk a rém történeteit. Először lebasztunk a sárga földig, utána bohócot csináltunk belőle. Ő megpróbálta eljátszani a kis Stálint. Pécset a felvonulások úgy mentek, hogy a Stálin, a Rákosi és az ő képét vitték. Ilyen rémségek voltak ott. És a zsuzsa a felesége is nagyon szégyelte magát. Úgy látszik, ezzel egy életre nagyon rossz érzést hagytam benne. Klurádió a beszélgető társ. 1983 szeptemberétől 1984. júniusáig Amerikában voltam kint, és a kolumbián dolgoztam. Azért is mentem ki, hogy kutassak, könyvtárba, levéltárba járjak, semmi más dolgom ne legyen, ne kelljen kenyérkeresettel törödnöm. A témám természetesen 56, illetve az 53 és 56 közötti időszak volt. Soros György rendszerszerűen meghív kint levő embereket, és egyszer bennünket is meghívott Edittel együtt vacsorára. Soros különleges érdeklődés mutatott irántam, nyilván az 56-os szerepem miatt. Korábban Litván Gyuri mutatott be bennünket egymásnak, mert Soroséknak is, Litvánéknak is a Lupaszigeten volt kis nyaralójuk, és ők még gyerekkorukból, egészen kisgyerekkorukból ismerték egymást. Aztán elkezdtünk beszélgetni, utána többször meghívott, és Litván Gyuri javaslatára, és ezeknek a beszélgetéseknek a hatására alakult ki az a gondolata, hogy Magyarországon szervezett formában szeretne csinálni valamit. Kint azonban sosem mondta, hogy ebben a dologban nekem szerepet szán, és őszintén szólva én se gondoltam ilyesmire. Csak a legvégén mondta meg, milyen tervei vannak velem. Valószínűleg természetesnek tartotta, hogy ezt az ajánlatot elfogadom. Azt hiszem nem szerénytelenség, ha azt mondom, hogy a soros alapítványt én építettem fel, és én lendítettem működésbe. A hatalomnak nagyon kényelmetlen, mi több kínos vagyok a nem alapítványbeli politikai szerepléseim az ellenzékben betöltött szerepem miatt, amit én teljes mértékben meg is értek. Azt hiszem, néha még sorosnak is kínos, mert nem számított arra, hogy miközben én ezt a feladatot ellátom, az alatt aktívan fogok politizálni. Ő ezt valószínűleg úgy gondolta, hogy lényegében kiélem a közéleti szenvedélyemet az ő tartóságában. Én is így gondoltam. De aztán nem így lett. Most már ez három éve megy, és annyira bevett, és annyi helyen tapasztalják, hogy itt engem csak az vezet, hogy minél több haszna legyen belőle a magyar kultúrának, nem pedig az, hogy ezen keresztül valamifajta ellenzéki tevékenységet folytassak, hogy nagyon nehéz lenne kizetszölni. Nem beszélve arról, hogy a sorosnak is elég nehéz lenne most rólam lemondani, mert az nem vetne jó fényt az egész ügyre, és rá sem személyesen. Azt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy nekem anyagilag semmi szükségem nincsen a sorostól kapott fizetésre. Nekünk a lakbéren és a kosztunkon kívül más kiadásunk nincsen. Így és mondta nekem hatvamban, egészen röviddel a szabadulásom után, mikor egyszer találkoztunk, és hosszan, nagyon jól beszélgettünk, hogy nézd, én semmi olyat nem vásárolok, vagy nem szerzek, ami miatt attól a dologtól függő helyzetbe kerülök. Ők tényleg szerény körülmények között éltek. Később egy ócska Volkswagen-t vettek, amit Flóra vezetett. De amit mondott, nagyon meggyökeredzett az agyamban. Klubrádió Az önök hullám